Rendezőt, forgatókönyvírót, számos nagy sikerű rendezőjét és ugye az Adi gimnázium egykori diákját továbbá egy 10 hónapos kisgyermek édesapjaként hívtuk meg ebbe a mai műsorba. Köszöntöm Nárci Jánost, a Debreceni Csokonai színház színművészét, aki 2019-ben a Debreceniek szavazata alapján az év emberi díj birtokosa lett, ő két apróság, egy öt éves kisfiú és egy három hónapos kislány édesapja. Továbbá köszöntök egy másik orosz a stúdióban, orosz Robertet, aki a Debreceni Egyetem pszichológia tanszékének munkatársa, egyébként sportpszichológus és két gyermek édesapja. Érdekes beszélgetés lesz ez a mai talán, hiszen ti egytől egyik valamilyen módon az emberek lelkével foglalkoztok. Hol simogatjátok, hol szórakoztatjátok ezeket az emberkéket, hol pedig akár megsirattatjátok, legyen szó a színpadról, a filmekről, vagy adott esetben egy terápia során, egy teremben, ahogy Robi te a munkát során, mint sportpszichológus foglalkozol ezzel. A sportban van egy olyan mondás, és ez talán ugye a színházi életben, a filmszakpában is igaz lehet, hogy bármennyire izgul valaki, a végén csak fel kell menni a pályára. Mit jelent a ti életetekben a pája? Mit jelent számotokra fent lenni a pályán? Azért is kérdeztem ezt, mert ezernyi módon értelmezzük magát az életet, a terepet, a pályát, amin meg annyi játékos felfel bukkan. Ugye itt újra csak azt tudom mondani, hogy akár egy filmrendezésről, vagy egy színházi előadásról van szó, szóval azért ezt tudja az ember. Robi, nehéz rád nem szakemberként nézni, hiszen mi sok program kapcsán dolgoztunk együtt, tudom, hogy miként gondolkozol, és milyen értékes gondolatok mentén tudsz hozzátenni egy, egy nehéz pillanathoz, vagy pillanatban hogyan tudsz segíteni. De ezt a pályaszót azért is emeltem ki, mert talán sematikus módon a, a pályaválasztást jut először eszünkbe a sport kapcsán pedig sokszor azt emlegetjük, noha az életben vannak simább és rögösebb pályák is, a kérdés mégis az, hogy rátalálunk-e a, a sajátunkra, és hogyan tudunk ezen a pályán ott maradni, vagy valójában ott kell -e maradnunk. Robi, a te életedben ez hogyan alakul, volt. számodra mi a pálya? Te számba a szót, én arra gondoltam, hogy nekem az élet a pálya, mm. olyan nő. Nem tudom szerintem, olyan 14 éves korom körül kezdődött az, hogy elkezdtem azon gondolkozni, hogy mi az értelme ennek a, az egész dolognak, és most így visszanézve, hogy mások különböző ismereti munkában vettem részt, arra jöttem rá, hogy hát eléggé ki voltam vonódva, uh -huh. így az életből tehát nagyon be voltam zárulva, és hogy gyakorlatilag azóta azt keresem, hogy, hogy lehet ezt teljesebben csinálni, hogy lehet egészségesebben csinálni, hogy lehet ezeket a lehetőségeket, amik az életben vannak kivonta, és hogy olyan, mint így bomlana kifele, tehát, hogy ez, ez nekem nagy öröm, hogy nem befelé zárul, hanem, mm. hogy bomlik ki, és hát ezen belül pedig tényleg minden pillanatban most arra törekszem, hogy próbáljak jelen lenni, tehát mm. gyakorlatilag ez a jelenlét gyakorlása a pálya, ami nem könnyű, és nem mindig megy könnyen. Mm -hmm. A pályát nekem már az is az is pálya, hogy ma be kellett jönnöm, egy, vagy bejöttem, tehát, hogy örömmel jöttem egy rádióstúdióba is. Viszonylag értelmesen kell megnyilvánulni. Már reggel nem tudtam aludni, mert ugyan nem lehet erre készülni. Uh -huh. Nem úgy, mint a színházra, ahol nyilván másabb a dolog, de, de mégis tehát izgultam, hogy, hogy valahogy jól legyek jelen ilyen értelemben nekem egy ilyen dolog is a pálya része. Nekem is minden a minden pálya. Tehát, hogy uh -huh. nem, csak a, nem csak a szakmám, természetesen az egy ilyen nagyon erős fokmérő, de valóban, hát friss, kisgyerekes apukaként ez aztán az igazi pálya. Szóval, az szóval. szóval ez az igazi kihívás. És minden más megmérete. És nekem az is, hogy kb. három éve vezetek, és hogy rémisztően vezettem az elején, és hogy szép lassan beleszokni, és mindenhez így állok hozzá. Tehát minden egy nagy kaland, minden egy nagy Pályo. Külön köszönöm egyébként, hogy itt vagy köztünk, hiszen tudom, hogy betegeskedett az egyik gyermeked, és azt is mondtad, hogy neked kell talán vigyázni rá. Nehéz-e megoldani az ilyen szituációkat a mindennapokban, hogy mérlegelni, aztán dönteni, összeegyeztetni a munka és a család egyensúlyát egy-egy ilyen betegeskedő időszakban, ami valljuk meg őszintén, hogy mostanában előfordul. Hát gyakorlatilag állandó logisztikájárásról van szó, és igyekszünk ebben egyensúlyt találni. Mert hogy a gyerekek Waldorf iskolába járnak, és a Waldorf személetben is megvan az, hogy azért még ilyen időskorban ne terheljük túl őket, De. és hogy ők is tudják élni az életüket, hogy ne állandóan valamiféle kell tevékenységben legyenek, ugyanakkor nekik van egy csomó saját választásuk. mert Táncolni szeretnének, lovagolni szeretnének, és hogy ezekben is megtalálni az egyensúlyt, hogy hogy tudunk úgy oda eljutni, közben egyébként nem borulnak ki a kocsiban, mert már nagyon fáradtam. vagy hogy, hogy közben mi is tudjunk töltődni. De igazából néha ez hiszem, hogy beáldozzuk magunkat azon az oltáron, hogy mi kevesebbet foglalkozunk a saját töltődés, pedig az is azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos. De hogy, hogy igen, ez sok minden szervezést igényel, illetve hát a betegség az meg kifejezetten nem jön jól, mert hogy akkor kell, aki a gyerekekkel legyen. És vigyázzon, és hogy ez meg okoz egy feszültséget, hogy igen, tudom, hogy mennyit endő lenne, és hogy akkor otthon lenni, és ilyenkor nehéz is jelen lenni, hiába van az ember ott fizikailag, de nehéz jelen lenni, hogy akkor most nem ezekkel foglalkozom, mert most csak rád figyelek. Érdekes, amit mondasz, Robi, ennek kapcsán eszembe jut a magyar konyhában, Zilling Árpádnak megjelent egy cikke, talán ezzel a címmel, hogy az ez neked almát, aki szeret. Mennyire fontos ez a fajta gondoskodás számotokra is, talán mindannyiunk számára, hogy egy, -egy ilyen szituációban persze talán az a legjobb, hogy kívülről tudunk csak segíteni, de ha már itt, ugye a segítségnyújtásról volt szó egy-egy olyan helyzetben, amikor beteg a gyerek otthon, gondoljuk azt végig, ha már itt a pályáról is beszélgettünk, hogy milyen a pályaszélén állni ilyenkor. Nehéz a szakmában, a családban, a mindennapokban olykor o Szó szóval, szerint a pálya széléről és nem a pályáról szemlélni a történéseket. Talán ilyenkor nem vagyunk annyira benne, és tehetetlenek is vagyunk. Milyen a pálya szélén lenni olyan embereknek, akik valódi alkotói egy-egy folyamatnak, vagy ez csak nézőpont kérdés, nem tudom, hogy mit gondoltok -e erről? Lemondást jelentett ez neked, vagy saját döntésed volt, Dines? Pályaszélén? Ez nekem nagyon érdekes, bocsánat, hogy visszautalok, igen, de a Robertnek megütött uh -huh. egy kifejezés a jelenlét, jelenlelés. Uh -huh. Nekem ez is nagyon, pontosan erről van szó. Nekem is nagyon fontos eckhart le, ismered uh -huh. a... a... Igen, igen. Én, én tulajdonképpen nekem az a Bibliám, az ő könyvei. Elolvasom az egyiket, aztán újra kezdem a másikkal, és egy, minden este, mint egy Bibliát uh -huh. olvasom, én is ezt tanulom a jelenlétet nagyon mm -hmm. nehéz, mm -hmm. nagyon sokáig nem tudtam jelen lenni a saját életemben. Mindig vagy a jövőbe úráltam, vagy a múltban turkáltam, feldolgozandó dolgok után kutatva, és fantasztikus dolog a jelen örökké valóságában. Lenéz, most nagyon ilyen ezoterikusan hangzik, de, de tényleg erről van szó, és a gyerek, ő maga a jelenlét. Tehát ott nincs semmi, és nagyon megérzi az ember, hogyha belenéz a szemébe, és akkor ott vagyunk, ott van, így a semmi meg a minden. Igen, Tehát igen. ott lebegünk egy ilyen csodában, a jelenben, a gyerekkel, és ő így ránt be a jelenbe. Uh -huh. Tehát nincs az, hogy te így a jövőn aggódsz vagy ilyesmi, hanem uh -huh. ott vagy. És a pálya széléről, hát nem is tudom, hogy ez tulajdonképpen mit jelent. Én, én most egy kivételes helyzetben vagyok, nagyon sokat tudok a gyerekemmel lenni. És az első tíz hónapjában folyamatosan jelen tudtam lenni, és szeretnék egyébként most is még egy ideig. Ez egy igen. döntés volt, elkészült a film, és szerencsére pont akkor született meg, amikor már az utómunkája. Le, a Seveled, legyen így legyen. van, ami, ami az utómunkájára uh -huh. esett, tehát a munkadandárja az el volt végezve, uh -huh. és csodálatos, hogy most megengedhetem magamnak. Tehát ne, ez nem Ilyen. lemondás, hanem maximális. A dolgok szerencsés egybeesése, és természetesen volt olyan, hogy munkát uh -huh. ajánlottak, és mivel nem volt annyira izgalmas, ezért nem vállaltam el, de az biztos, hogy így könnyebb uh -huh. volt azt mondani, hogy hát nekem sokkal sokkal fontosabb, hogy most ott legyek. Eközben persze pörög a szakmai életem, de otthon is tudok írni, stb. Jancsi, nálad mit jelent a pályasz szemlélni a dolgokat. Tegnap volt egy ilyen jelenet, hogy otthon játszott. Beteg kicsit is otthon maradt, nem, nem ment oviba, és játszottunk otthon. Csörgött a telefonom, és egy ismeretlen szám volt, fölvettem játék közben, és egy olyan munkával kapcsolatban hívtak, ami hát figyelnem kellett rá, hogy akkor most ez hogy lesz, mikor lesz, mi lesz pontosan, de közben én egy űrhajóban voltam, és hát ott, onnan nem lehetett kiszállni, <gül> tehát megindultam kifelé, és szólt a kapitány, hogy, hogy ez nem, hát nem lehet így, és akkor el kellett érnem egy papírt, hogy leírjak dolgokat, de bennmaradjak az űrhajóban. Tehát, tehát ez a jelenlét, tehát ott nincs, nincs mese, hogy érti ő persze, hogy dolgoznom kell, de hát az űrhajó, az űrhajó. <gül> És akkor egyébként meg már a színháznál vagyunk, tehát az, az, az komoly dolog, azzal nem lehet viccelődni. A széléről meg az nehéz. Tehát egyrészt ugye talán igen, ezt a rendezői mm. szerephez lehet hasonlítani, és nyilván kicsi bende vannak azért ilyesmi tapasztalataim, hogy mennyire izgul, gyakran jobban izgul a rendező, mint a színész, mert a színész megy végzi a dolgát már, amikor elkészült a, vagy nagyjából elkészült az előadás, de a, a rendező nem tud mit csinálni, tehát van egy tehetetlenség. És amikor a fiam azt mondja nekem, hogy ő inkább nem menne korcsolyázni, akkor hogyan győz meg arról, hogy egyébként ha most nem estély volna el, vagy nem lenne valami a fejedbe, akkor szeretsz korcsolyázni kisfiam, tehát úgy, úgy motivált, hogy nyilvános gondolod, hogy neki mi a jó, de mondjuk ezt eldönteni még most hagyján, mert most azt mondja az ember, hogy hát jó, nem mész korsojázni, mármint menjen, de hogy esetleg, ne. de a később egy komolyabb dologban úgy a pálya széléről úgy mondani neki dolgokat, hogy azt fölvegye, az, az egy, az egy komoly, komoly dolog. Nehéz nektek ez a dolog, hogy meggyőzd, hogy például ne a konnektorba dugja azt a játékot, hogy olykor valójában úgy érzi az ember, hogy jobb, ha úgy nevel, hogy kívülről is nézi. A gyermekét, a ti életetekben volt-e valamiféle szülői vagy apai minta, hogy hogyan is kell ezt csinálni, vagy az ember spontán, ösztönszerűen is cselekszik a családban, és nem pusztán a hozott minták számítanak? Gondolkodtatok ezen, vagy egyfajta sodródás az, ahogy itt most apróbb és már nagyobb acska gyereket neveltek otthon? Hát én meg gondolkodtam ezzel. Hát, a, én is. Ugye, a, a családterápiás képzéseken és a családállítás képzésen elég sokat. Ezek az elődjödés. Hogy mik az minták, igen. Mint hogy ezen dolgoztam is, mert hogy alapvetően nálunk egy ilyen szigorú tehát nem egy ráengedő nevelésről volt szó, hanem hogy szigorúan amikor nem biztos, hogy te kifejezhetted az igényeidet, sőt emlékszem, amikor egyszer hisztisztem, nem tudom, valami öt éves koromba, óvis koromban, és akkor a, a, a mi cipőt nem tetszett, nem akartam felvenni. Most szerintem már divatos lenne, de akkor így, <gül> az nekem nagyon nem jött be. És hogy, hogy hát akkor egy óriási hisztit levágtam, és ezt a, a bátyám talán ő volt az, aki 11 évvel idősebb felvette még ezekre a régi MK mikrofonos uh -huh. magnóval. Ó, olyan volt és akkor mondta, is. hogy na ezt az apukámnak meg fogja mutatni. És hát én rettenetesen szorongtam, hm. hogy mi lesz szebb, és szégyáltam magam is, és, és Iszonya szörnyű érzések voltak. Most azt gondolom, az én gyerekeimben ilyenek nincsenek, tehát elég gyorsan túl teszik magukat, és én látom is ezeket a hisztiket, és hogy azt gondolom, hogy nem akarom beléjük folytani az érzéseket és az érzelmeket, mert hogy tudom, hogy én nekem meg mennyit kellett utána azzal küzdeni, hogy egyáltalán ki fejezni az érzéseimet, vagy megmerjek nyilvánulni. És hogy ezért azt gondoltam, hogy igen, hagyni kell, hogy jöjjenek az érzéseik, és türelmesen, de közben megvan egy másik hogy hol van ebbe a határ, hogy hol van a szocializáció, vagy mikor lesz az, hogy azért ők olyan emberek lesznek, akik nem azonnal és mindent akarnak. És hogy nekem például ez nehéz volt rendbe jönni, talán most Tanában nem olyan régen van az, hogy kezdem azt érezni, hogy már amikor hisztizik, nem úgy nézek rá, mint egy rossz gyerekre, és nem jön az a mint, hogy fú, legszélsőbben oda csapnék ugye? De hogy közben pedig tudom, hogy, hogy hol van ez, amikor jó, ez már elég, és hogy nagyon határozottan nemet mondani arra a dologra, hogy más az akarat kifejezése, meg más az akaratosság, és hogy talán ezt már az utóbbi időben jobban kezdem érezni. Én ezt csodálva hallgatom, már azért is, mert ugye tíz hónapos a kicsikém, és ezt sokszor el fogom mondani, de hogy nekünk hát az eleje az a pokol volt. Annyira, ugye, 42 évesen lettem apa, és az a tehetetlenség, ami a gyerek sírás akkor jön, arra senki nem készített föl. Meg az, hogy, hogy, hogy nem tud aludni, hogy ezt én nem tudom hova tenni, hogy a pánik a, a fülünkön csorog ki. Uh -huh. És olyan minták szakadnak föl, leküzdhetetlenül, és ugye az kis szocializáltságom, szuper szocializáltságom az sikeresen ezeket visszanyomta. Uh -huh. Olyan minták szakadnak föl, hogy én csak néztem, mint a mozis alukon, ha szabad így mondani. Megdöbbentem, és hogy animális dolgok, uh -huh. kezdve attól nyilván, hogy a gyereknek van valami olyasmit mondok egyszer csak, amikor üvölt, és ne, ugye meg vagyok győződve róla, hogy ő meg fog halni. Tehát az elején, nem tudom, emlékeznek erre, vagy nektek, egyáltalán volt-e ilyen, és, és hiába, hogy elviszük másnap orvoshoz, aki Igen. azt mondja, hogy nagyon jól van, ilyen üvölt, és háromkor az éjszaka csendjében és magányában sírok, mert mellettem a gyerek üvölt, és azt mondtam, hogy oké, okay, hogy a doktor azt mondta, de hát tudjuk, hát látom, hogy nem fogja megélni a reggel. Konkrétan ezen, és közben aztán a, akkor a feleségemmel is úgy mordulunk egymásra, mi mint <laughs> Egész addigi kapcsolatunk során, és meg kell ismerni saját munkás a másik arcát. Szóval barom érdekes, de közben ehhez hozzáteszem, hogy nekem például az apai minta, sok minden volt, nekem is sok mindent fel kell dolgoznom, csodálatosan szeretett, és szeret az apukám. Én is nagyon szeretem, és nagyon tulajdonképpen nekem egy követendő hogy ahogy nemet tudott mondani, vagy az hogy ennyi határozottan, de egyáltalán nem agresszívan. És egy nagyon érdekes dolog, én egy elég úgy verekedős kis fiú voltam, hogy nekem az apám azt mondta, ez most lehet, nem lesz kommi fog, amit mondok, de konkrétan azt mondtam, kisfiam, neked ment az a gyerek? Akkor ne hagyd magad, vágd vissza. Én esküszöm, ezt fogom mondani gyerekemnek. Én szerintem nagyon-nagyon hasznos volt egész életemre. De ez nem azt jelenti, hogy keressem a bajt, csak van valami alap férfias, és ezt nem akarom, hogy félreérthető legyen, nem egy agresszor és egy poroszos neve. Ez egy oroszos nevel. Egyáltalán nem, egyáltalán nem. És nagyon is szabadon kezeljük a gyereket, de például igen, én is látom, hogy tapogatja a határait, és bőven azon átlép. Sőt, amikor azt mondom, hogy nem-nem, Tíz hónaposnak, hogy, ezt, hogy értetted meg? Hát, mondja, néz, és megint csinál. És így mosolyog, és azt mondja, hogy igen, apát, én meg akkor én most ezt átlépem, mit csinálsz erre? Szóval egy érdekes dolog, én kíváncsian várom, hogy ez hogy fog működni, mert egyelőre azt látom pánikol, vagy, hogy lesz ebből nevelés. Van egy olyan nevelési elv az jutott most eszembe, amely ilyenkor a terelés elvét vallja, vagyis hogy ne tilts, ne állandóan azt mond a gyereknek, hogy nem, ezt nem szabad, ne csináld, hanem ehelyett valami más tevékenység felé vid őt, vagy ajánl neki valami olyan lehetőséget. Ez persze rendkívül iddív igényes, és rengeteg energiát is igényel. Aztán, hogy meddig működik ez, azt, azt nem tudom. Egy bizonyos életkorig ez működik, ugye? de csak egy bizonyos, egy bizonyos életkorig. életkorig úgy, úgy, ugye. Egyébként, amit mondta, amikor Először sírt a nagyobbik lányunk, babakként, akkor mi azt hittük, hogy valamit elrontottunk. Tehát, hogy, ha, hogy így innentől rossz szülők, vagy így. Van. Ja, alkalmatlan. Tehát az egész világegyetemben jó, nagyon sokan jók voltak, de nyilvánvalóan itt kiderült, hogy sem te, sem én, erre nem vagyunk alkalmas. Mirőlünk kiderül, és így ránk körök. magunk így ültünk az ágyszélen, hogy rosszak. Tehát egy nem alkalmatlanok vagyunk. Nyilvánvaló, tehát ez így kiderül. Ha most már értem ezekből a történetekből, miért érdeklődtél Dénes a műsor elején olyan bőszem Túl, hogy hogyan is alszanak éppen egy három hónapos babával. Gondolom, jó lesik a megerősítés ilyenkor. Hát az első gyerekkel sokkal nehezebb, sokkal nagyobb pánik. Nem tudom, hogy a lányunk természete olyan-e, hogy nyugi, nyugít, mm -hmm. áraszt, tehát belépek és rám mosolyog, mm -hmm. és kevesebb, tehát a fiamnál volt egy hasfájás. Mm -hmm. Akkor az, az mindent visz, tehát mm -hmm. és akkor ezek a jelentek ismerősek, amiket meséltek. Most váratlanul, vagy tehát azért készíti magát az ember a születésük előtt, hogy milyen lesz, de most, most nyugiabb a, a helyzet egyelőre, mint ahogy vártuk, és én édesen alszom a fiammal az egyik szobában, és a lányok vannak a másikban, és nem, tehát nincsenek. Tehát nagyon jó, nagyon csodálatos kislány, úgyhogy ő, egyelőre minden szuper, De természetesen csak a kisfiú és aki jövöl, tehát nem azért mondom, Persze? hogy pokolgyermek, sőt, hát egy iszonyosan jókedvű, jó de nem arról van szó hogy egyébként, hogy pont azért, mert lány, mert hát halljuk, hogy a lányok azért nyugisabbak, vagy ez nem feltétlenül? Én ezeket hallom, nem? nem, hogy nem tényleg? Nem. Na. Nem. De az is lehet, bocsánat, hogy hogy mi vagyunk nyugisabbak a feleségemmel, mert már nem akkora az amplitudója a pániknak mondjuk, vagy a kezeletlen helyzetnek, és ezt érzi a gy te gyerek, mm. tehát ezt talán Robert tud többet. én nem tudom, hogy ez hogy működik, most ez van. Hát igen, ez sok mindentől függ. Mm. Egyrészt, hogy milyen élethelyzetbe születik bele a gyerek, de az, hogy ő mit hoz magával, mert azért, megnézzünk megnézünk ezer babát, akkor mindegyik más, tehát, hogy biztos, hogy nem tiszta lappal jönnek, hanem, hogy a csomó mindent hoznak is magukkal, illetve hogy azt mondják, hogy a negyedik gyereknél az ember már egyáltalán nem aggódik, mert hogy <gül> majd már minden. <gül> <gül> Robi, te szoktad Missy Maskot idézni jó néhány alkalommal? a nem kell túlagyalni a dolgokat gondolata, mennyire alkalmazható a mai világban. Ugye Jancsita a színpadon, Dénes a rendezések során követhető, megvalósítható, ő, alkalmazható szemléletnek érzede ezt nem túl utopisztikus-e Micimackunak ez a gondolata? Mit gondoltok -e erről? Hát ez nekem nem teljesen Micimackutól jön, hanem a Micimacku és a Tao című hát. könyvből, hát. ami tulajdonképpen a taoizmust magyarázza leegyszerűsítve a Mici Mackó uh -huh. szereplőink uh -huh. keresztül. És hogy a, ott a Mici a faragatlan tönk, aki tulajdonképpen megmunkálatlan, és mondjuk ellentétbe hozza a a dolgon, vagy nyuszi valaki állandóan futkorászik össze-vissza, vagy a, a depressziós fülessel, vagy a, a mindenbe azonnal belekapó tigrissel, hanem hogy a mici mackó, egy éli a dolgokat benne van, és hagyja, hogy megtörténjenek, és ő rácsodálkozik, mm. rácsodálkozik a mészre, ami éppen történik, és hogy tulajdonképpen ez a taoizmusban, buddhizmusban is van egy tanítás arra, hogy hogy tudja az ember ezt az ösvényt járni. Mm -hmm. Úgyhogy ebben viszont mégiscsak munka van tehát, hogy nem feltétlenül jön magától. Van, aki szerencsés, és abszolút magától jönnek, és bele tudja engedni magát az élethelyzetekbe, de most, főleg ebben a teljesítménycentrikus világban nem biztos, hogy ez magától jön az embernek, de hogy meg lehet tanulni tehát ez olyan szép. Igazából arról beszélsz nem, hogy a fejünk tele van mentális zajjal, amit mi teremtünk folyamatosan, és hogyan csendesítsük el ezeket, megint csak visszatérünk a jelenhez, és abban hogyan viselkedjünk teljesen természetesen, és én, én ezt nagyon gyakorlom, és na, én nagyon-nagyon felszabadító, amikor az ember el tudja érni ezeket a pillanatokat. Tényleg ott igazi nyugalom van. Igazi nyugi. Még akkor is, hogyha egy feszült szituációról beszélünk. De van valami természetes, hogy érzed, hogy egy olyan reakció jön belőle ami valami teljesen természetes lényemből igazul jön. Nincs megjátszás, nincs egy szerep, és ez szuper, a szuper. Amit talán Dénás most mondott, ez azért is különösen fontos, hiszen ti mindannyian emberekkel dolgoztok. Az, hogy ezen elv szerint fontos legyen magunkban tisztázni dolgokat, az talán nem csak magunk miatt fontos, de azért is, hogy a velünk együtt dolgozó emberekkel hatékonyabban tudjunk együtt működni a munkánk, illetve a mindennapok során, vagy talán ez ugyanígy a családban is fontos lehet. Mi ad nektek támaszt ezen túl akár a családban, akár a munkában, vagy mi segít a csiszolódásban, amely lépte nyomon, ugye akár új helyzet elé állít bennünket, vagy éppen azért kell ezeket a csiszolódásokat különböző módszerekkel okosan csinálni, mert mindig új helyzet állhat elő. Könnyű a mai világban egymásra hangolódni, megtalálni a kellő hangot. Mi az, ami ezzel kapcsolatban támasz, vagy segítséget nyújt számotokra? Én azt magam részéről azt állapítottam meg, hogy én sokkal feszültebb voltam, amíg nem volt családom. Tehát sokkal jobban beforgattam saját magam a negatív gondolataimmal mondjuk, vagy hajlamosabb voltam sötétebben látni az egész életet, és sokkal jobban érzem magam, amióta, amióta van két gyerekem, mert látom, hogy nem annyira, nem annyira tragikus, ha mondjuk nem sikerül valami a színházban, vagy a szakmai életemben úgymond, mert a fiamat ez egyáltalán nem érdekli, meg a lányomat, szerencsére, és ezért ott minden tér a rendes kerékvágásba. Tehát nincs, ugye nincs idő például magadat sajnálni, ahogy hajlamos voltam rá, amíg csak én voltam, vagy amíg, amikor már párja van az embernek is, is jobb, de a leg, legeslegjobb az a gyerekekkel együtt, mert jelenben kell lenni, és, és nem hülyeségekkel foglalkozni. Ez a szakmánkban is persze jelen van, csak mármint, hogy a szereppel foglalkozzon János, volt ez a főiskolán, tehát ne, ne saját magával, hanem a, a figurával vagy, vagy a jelenettel, de az életben meg ez sokkal könnyebb így. Érdekes, amit mondasz János, hiszen egy apuka életében az a fejlődés talán semmivel sem pótolható, amit maga az apaság ad, amit most mondtál, számomra inkább ezt, ezt hallatja. Ti hogy vagytok ezzel Dénes, Robi, mit gondoltok arról, amit János most mondott? Érdekes, mert nekem már a kisfiam születése előtt is motoszkált bennem, azt láttam, hogy, hogy nagyon sokáig nyilván a, a szakma nagyon fontos, sőt, sokáig szinte első helyen van mondjuk a párkapcsolat mellett, de hogy már a születése előtt nekem pár évvel elkezdett motoszkálni bennem, hogy jó, jó, jó ez a szakma, de mi az élet? Tehát, hogy az élet ugyanolyan fontosságú, mert mi az értelme az egésznek, maga az élet egyébként, és ezt vélem felfedezni, de hogy valóban mióta a, a megszületett, az ez át rendezi, hogy nem fontosabb, de hogy iszonyatosan kiegészíti egymást mm. a kettő, és, és csodás ajándék. De ismétlem, hogy azért előtte bennem ez már volt, hogy az nem lehet, hogy a szakma is kész, tehát Igen. hogy ennyi, hanem az élet élése is, nekem ezt tanulnom kellett, mm. az élet élését. Az én szüleim például kevéssé tudják élvezni az életet. Mm. Néha ezt dem nekik mondani, és akkor azt mondják, hogy mi élvezzük az életet. Nem, nem, de viszont remekül szeret szeretnek minket. Amik előtt a gyerekek megszülettek, ugye MS született először, akkor nekem megvolt ez a spirituális útkeresés, és hogy, hogy én ebben találtam mm -hmm. főképp a támaszt, mondják, hogy vannak emberek, akik belülről tudnak töltődni, és vannak, akik kívülről tudnak töltődni. Tehát, hogy még az emberi mm -hmm. kapcsolatokból, hogy addig úgy éreztem, hogy, hogy így sodródok, sodródunk össze-vissza. És amikor meg megszülettek azért nagyon határozott irányt, kellett venni, tehát mind egzisztenciálisan, mind egyéb területen, és azután formálódott az, hogy már nem csak befelé próbáltam kapcsolódni, tehát hogy, hogy egy, egy istenkeresésben, vagy egy értelemkeresésben, nem csak a saját érzéseimhez, hanem egyre jobban elkezdtem tudni kapcsolódni a külvilághoz is. Ez egyébként egybeesett azzal, hogy intenzívebb lett mind a spirituális gyakorlás, mind az önismereti munka, és hogy ebben ez egy óriási, hatalmas segítség volt, hogy jöttek valakik, akik iránt felelősséget kell vállalni, akikért tenni kell, oda kell figyelni, akikért áldozatot kell hozni, mert az hogy tényleg nem alszod át az éjszakát, nem lőfisztet, pukisztet, hogy igazából ez hatalmas segítség volt, de még talán én még mindig inkább belülről töltődős vagyok, de hogy ez egy nagyon nagy hátteret ad a család, az, ahogy mi együtt vagyunk a, a családunk. Apamonta.hu Apamonta. Kimondatlan érzések az apaságról. FM90 Campus Rádió Kedves hallgatóink, Önök az FM90 Campus Rádió apamonta.hu című műsorát hallgatják, és benne három vendégünkkel, orosz dénes rendezővel, mercs Jánossal, aki a Csokonai Színház színművésze, és orosz Robert pszichológussal. Folytassuk akkor innen a mai adás beszélgetését, Tehetség, mit jelent a ti életetekben? Hogy élitek meg? Egyáltalán mit gondoltok arról, hogy mi is ez valójában, vagy kit nevezünk tehetségesnek? Nyilván sok-sok szempontból lehet ezt szemlélni. Mint több okból kifolyólag is feszegettem ezt a témát. Részint a televíziók vele vannak különböző tehetség kutató programokkal, különböző műfajokban a népzenétől a különböző zenei vagy egyéb más könnyűzenei műfajokon át, és Robi, te talán ebben ugye szakemberként megszólítasz most itt, és nem is csak, mint apukát kérdezem, hogy mit gondoltok, tehát egy egyáltalán arról, hogy mi a tehetség, ti a Jóisten adta képességnek tartjátok-e azt, ami kapcsán eljutottatok oda, ahova, és egyszerűen csak megélitek, csináljátok a dolgotok, ez az egyik része a kérdésemnek, a másik pedig az, ami miatt feszegettem ezt a témát, hogy a gyerekeink felé van-e felelősségünk abban, hogy amikor felfedezzük őket valamiben, hogy különleges képességük van, hogy hogyan tudjuk őket segíteni. Tehát felelőssége ez, a kérdés tudom, hogy nagyon összetett, de talán megkerülhetetlen a mai világban. Miként viszonyulunk mi a tehetségekhez, és ti magatok hogyan éltétek ezt meg a mindennapokban? Az a tehetség szerintem egyáltalán nem evidens, és egyáltalán nem az van, hogy isten áldott a tehetség vagyok, és jaj, ezzel kell tele vagyok kétségekkel. Egyáltalán nem biztos számomra, hogy nekem ez a szakma választatott ki valahonnan, ezt én választottam ki, jobban-rosszabbul csinálom. Ö, azt tudom, az egy biztos útmutató, hogy nagyon élvezem, ez a lehető számomra hogy mondjam, ebben tudok leginkább teljes lenni a filmrendezésben, a forgatókönyvírásban. Szakmailag ezt tudom érzem, tehát akkor azt érzem, hogy egy ilyen Rigóban vagyok, tehát egy, mm -hmm. úgy értem, hogy egy flow állapot, és, és azt hiszem, hogy egy, egy játék, egy elképesztő, komolyságú játék, és hogy milyen felelősségünk van, nagyon komoly felelősségünk van, hiszen a gyerekem akkor lesz boldog, ha ő nagyon élvezi majd, amit csinál, abban lesz jó, tehát a játék felé fogom iszonyatosan próbárom orientálni, és az öröm, az öröm a játék felé, aminek iszonyatos komolysága van természetesen, mindig ezt szoktam mondani, hogy a filmel, miatt a kritikusok eléggé megszokták tépázni, és ez engem is megtépáz. Én nagyon, egy csomószor elbizonytalanodom, egyáltalán nincs az, hogy az ember így megy. Bár talán itt a harmadik filmnél, ami szintén csak sikeres lesz, most 111 ezerre nézték, szóval tényleg büszkeségre adok ott, hogy három film egymás Úgy után. A Majd csak mondjam hallgatóknak, de aki esetleg nem tudja, hát... a poligami, a kaminga, most, most a veled. Nagyon szereti a közönség, és viszont helyre kell rakjam, hogyha például a kritikusok tolajat mm. kapok. Így a harmadik film egy picit talán könnyebb volt, meg annyira a nézői szeretetet, annyira érzem, hogy kicsit könnyebb helyre rakni magam, de mivel nyit. Ember vagyok, ezért bemennek a kritikák. Tehát ez, hogy tehetség, hát én ezt minden nap felteszem ezt a kérdést, hogy tehetséges vagyok-e, nem valami egész mást kéne vagy nem vagyok-e, teljesen alkalmatlan erre a szakmára. De azt hiszem, hogy az élet minden területén felteszem ezt a kérdést, tehát ez valahogy valami személyiség összetevő nálam. Persze szokták mondani, hogy mindenki tehetséges valamiben. Dolga ez az iskolának, a környezetnek, hogy kibontakoztassa, hogy fejleszze a tehetségeket. Nem? Valaki az mutatott rá, hogy ez nem feltétlenül úgy van, tehát, hogy mindenki nagyon tehetséges valamiben, nem? Ippen ezért kérdezlek benneteket, hogy ti hogy élitek ezt meg? Mindig ilyenkor azt vizsgálja az ember szerintem, hogy valamit igen, valamiben sikeres vagyok, de nem eléggé. Vagy szóval ez sose, tehát nem tudom, hogy van-e olyan, hogy ám most már úgy rendben van. Tehát valószínűleg nincsen, mert az az elégedetlenség a magaddal, a világgal, a munkáddal szembeni elégedetlenség hajt előre. A tehetség, meg, hát, hogy mondjam, az, vagy azt szoktuk mondani, hogy az elengedhetetlen például nálunk. Vagy szóval nagyon könnyen kiderül az, ha valaki nem oda való a színpad, ezt szokták is persze mondani. Igen, de hogy az kevés. Tehát a ke tehetség az kevés. Ezer más dolognak hozott, tanult dolognak kell még amellett működnie, hogy én azt érezzem mondjuk, hogy sikeres vagyok, vagy jól végzem a munkámat, és az a sok minden más az nehezen befolyásolható, illetve lassan, vagy módszeresen, vagy napról napra, és az, hogy ma sikeres vagyok, az egyáltalán nem azt jelenti, hogy holnap is az leszek. Tehát, hogy mert megváltoznak a viszonyok, mondjuk, egyik pillanatról a másikra, és nem tudok hozzá alkalmazkodni, úgy, hogy az én tehetségem tovább dolgozhasson, vagy hozhasson még talentomot, amit kaptam, azt vissza tudjam adni, vagy megsokszorozzam. Tehát ez nagyon-nagyon ilyen mindennapos kérdés, ahogy Dénes mondja. Tehát ma igen, holnap talán nem. Érdekes, hogy az jutott most eszembe, hogy, hogy számunkra sikeres emberek is el tudnak bizonytalanodni, hogy mindig kell a megerősítés. Trill Zsolttal is beszélgettünk itt néhány héttel ezelőtt, aki őszintén beszélt azokról a megtorpanás, Ról, amelyek uh, talán a, a benne rejlő vagy bennünkre rejlő bizonytalanságból is fakadnak. Ha most a nemrég bemutatott Fábián Juliról szóló filmet uh, láttátok, vagy látta valaki közületek, akkor újra az jut az eszembe, hogy, hogy mennyi sikeres ember küzd ezzel a belső csatával. Hogyan tudunk segíteni, vagy lehet-e segíteni, és ha igen, akkor hogyan az ilyen embereknek? Robi kicsit most megint hozzád fordulnék szakemberként is, de akár úgy, mint két gyermek édesapjaként is. Előbb említett műsorok ugye felemelnek, aztán ledobnak fiatal tehetségeket, fiatal egyéneket, és nagy hirtelen akár a semmiben találják magukat és az, amit az előbb itt hogy talán azt sem tudják, hogy mit hoz a holnap. Szóval hogyan tudunk, hogyan viszonyuljunk egy ilyen, akár a környezetünkben lévő, vagy felmerülő tehetséghez, vagy ilyen esetekhez? Támogatólag viszonyuljunk hozzá, hogyan tudunk segíteni egy adott esetben nem fent lévő helyzethez, amikor, hanem egy olyanhoz, amikor látjuk, hogy elkeseredett valami miatt. Nagyon sok tehetséges emberrel dolgoztam már, nem csak a sportban, hanem különböző területen, és ugye ráadásul valahogy belecseppentem ebben az egész, mert az, az egyetemen, a, a mi tanszékünk, a, a tehetséggondozás az egyik fő terület. Az az irányom, abban én most elmentem, az talán így a, a magánéleti tapasztalatokból jön, vagy mind nem tudja átszűrni a szakmaiságot az ember magánélete, meg a, amiket így láttam, és én azt látom, hogy uh, talán fontosabb ebben az egészben a boldogság. Tehát, hogy nagyon hajtjuk a sikert, az eredményeket, stb., és hogy rengeteg sikeres ember nem boldog. Valahogy nem úgy, olyan, mint a bogár és a rovar, ugye, hogy nem minden rovar, bogár. Van egy halmaz, de hogy, hogy én most úgy érzem, és így is szoktam dolgozni azokkal az emberekkel, akik hozzám jönnek, hogy ezt az egészet helyezzük bele valami tágabb dologba, méghozzá a teljességbe, az élet kiteljesedése, a személyiség kiteljesedése, és én abban hiszek, hát ez egy hit nincs tudományosan beviszonyítva, de hogyha, a, amit te is mondtál tulajdonképpen, hogyha az ember élvezi, amit csinál, és megvannak a megfelelő adottságai, és megvannak azok az alapképességei, hogy oda tud figyelni, bele tud vonódni, ezért tud áldozatothoz, akkor óhatatlanul sikeres lesz. De hogyha úgymond mindent feláldozunk ezért a kapcsolatainkat, a, a, a szeretet kapcsolatokat, akkor nem biztos, hogy ennek az egésznek van értelme. Nem. Legalábbis én így érzem, és amikor eléri az ember a sikert, akkor pedig egy gyűresség van. Én igen ezt úgy kapcsolódik a Roberthez, hogy, hogy talán arról van szó, hogy az a hiba, és ezt is nagyon meg kell hogy ne a külső megerősítésben keressük, Tehát azzal identifikálódunk, hogy a siker. Tehát ha majd elérem a sikert, akkor én elégedett leszek. Akkor majd valakinek. Ér. Mert ugye ennek az alapján az van, hogy, hogy nincs önbecsülés, és azt gondolja az ember, hogy a siker az egy ilyen bizonyíték, hogy lám nem tehetséges vagyok. De hát az ember eléri, és akkor mégis érzi ezt az üreséget, ami azt mutatja, hogy belül van egy iszonyatos űr, egy iszonyatos bizonytalanság, és azzal próbálja identifikálni magát, hogy ha majd sikeres leszek, és akkor azzal tudok Azonosulni. Ha viszont nem, akkor ki vagyok én, akkor egy senki vagyok. Aha. Tehát magyarul a belső alap a fontos, hogy igenis, a filmrendezésben minden másban szerintem mm. úgy van, hogy és elkerülhetetlenek, sőt szerintem szükségesek is a, a problémák, a nehézségek, a lejtmenetek, és hogy abban is tudjon az ember egy biztos lelki háttérrel, azt mondja, mm. hogy most ez van. Filmrendező, forgatókönyvíró létem az úgy van, hogy kifut egy projekt, és aztán keresek magamnak egy újat, amit elkezdek a nullából otthon egy fürdőköpenyben járkával a lakásban álmodozni, az a tör, de konkrétan egy fürdőköpeny szokott rajtam lenni, és elkezd álmodozni az ember, és a Vokabé mondjuk öt év múlva lesz valami, ha lesz, Igen. eddig szerencsére lett, de az nagyon érdekes, amikor ott a lakásban egy csomószor mindig eszemét az el, hogy mi, most még senki nem tudja, hogy mondjuk van egy színész, akire már gondoltam, ő még erről nem is tud, és nem is fog még öt évig, mert nem szabad neki mondani, mi van, ha nem jön össze, de egy nagyon érdekes állapot, hogy elfogadni ezt, hogy most ez van, és pont, én pontos tudom, hogy mi ez itt a film körül, van egy felhajtás, és akkor rádiómisorok, tévémisorok, utána pedig kiszállsz és hazamész a gyerekkel foglalkozni, meg a szüleitek és van a, a teljesen hétköznap, és ez az a vicces, hogy nem szabad azt gondolni az embernek, hogy az, amikor a csillogás van, az vagyok én, hanem ez így együtt. Dínes, igaz az a történet, hogy te egy ismert Hollywoodi sztárt szemeltél volna ki magadnak a seveled egyik szerepére, és hogy Tenki Réka egyszerűen csak beugrott neked az éjszaka közepén? És két dolog keveredik. Valóban filmben van egy Hollywoodi sztár. Ez egy másik dolog. Azonnan jött be, hogy ugye Magyarországon nagyon sok forgatnak. És amikor pont a Harrison Ford itt a szárnyos 2 kettőt forgatta, és itt akkor jutott, teszünk be a forgatókönyvírás mm. hogy te jó isten, hát lehet, hogy mekkora dobás lenne egy hollywoodi színészt mm. megkérni erre a rajongott színész szerepére, és, és konkrétan, hát egy nem hiszem, hogy ismerni fogjátok, Robert De szerettük volna. Nem, nem, nem Szerintem nem, nem hallottatok nem. róla egy ilyen ö, kis ismeretlen. és. Fiasza. Hát ő nagyon Nézd. És az egyébként, hát, hogy mondjam megvalósítható lett volna abból a szempontból, hogy Andy Vajna akkor még élt, és ő mm. egy a Nobu nevű éttereme voltak, és ezért gondoltam, hogy az lehetséges. Aztán a swarcenek gondoltunk, mert ő meg itt forgatta a terminátorhatot, és egyébként szerintem, hogy az Andy akarta volna, akkor őt rá tudta volna beszélni, de a másik a réka, ő, hát ő is ugye Debreceni, Debrecen, és ő nagyon sok lány néztünk meg, és ezt már több helyen is elmondtam, hogy csodálatos volt a castingon, de azt gondoltam, hogy egy új arcot keressünk, és aztán meg is mondtam neki, hogy úgy érzem, hogy akkor nem, ő lesz, mm -hmm. és közeledett a forgatás, egy hónappal a forgatás előtt nem volt még meg az a lány, akire így rá tudtam mondani százszázalékos, mm hogy -hmm. volt egy valaki, és küszködtem pánik, pánik, pánik, és a éjjel emlékszem, hogy felriadtam álmomból, és a feleségemnek azt mondtam, hogy Rikát akarom, <gül> és ő ezt persze nem értette félre, mert tudta, hogy miben Igen. vagyok, és akkor aznap felhívtam, hogy legyél te, és, és csodálatos, mm -hmm. csodálatos volt. Mit jelentenek a díjak a ti életetekben? A műsor elején említettem, hogy János a Debreceniek díját nyert el, de valójában mihez tesz hozzá, milyen újdonságot hoz az életetekbe egy-egy ilyen díj? Megerősít uh -huh. bizonyos szálakat, miközben Tudod, az agyaddal is, meg egyébként is, amikor nem kérdez, tehát amikor menni kell dolgozni, vagy, vagy vásárolsz, akkor te nem egy díjazott vagy, hanem a, a boltba keresed a. Hát szóval, mm -hmm. olyankor nincs, nincs díj. Sőt, tehát inkább, inkább már túl lendül az ember ezen, és akkor megkérdezte most valaki a fiam óvodájában egy anyuka, hogy te vagy a címlap a korzónak. <gül> hát mondom, én. És akkor úgy nézett rám, hogy, hogy hát, hát, hogy ez lehetséges, mondom. <gül> Hát, miközben addig is köszöntünk meg, hogy nem tudom, de hogy ő nem tudta, hogy egyáltalán én valószínűleg, hogy ezzel foglalkozom, vagy nem tudom. És akkor, akkor visszaugrik, hogy ja igen, hát most van ez a... De hát egyébként meg... Mm. Tehát nagyon jók a díjak, mindenféle, tehát mm. nem tudom, mi a legnagyobb a nemzetszínészet talán most mm. Magyarországon. Tehát mindenfélét szeretnék, lehet, hogy kettőt is belőlük, és aztán még a Hollywoodba is én szívesen benéznék egy ilyen emmy díjra, ahol már kolléganőről vagy mm. körülbeszélünk, vagy, vagy Oszkára, vagy tehát természetesen. De valahol próbálom azt is hogy én azért tudom, hogy abban az előadásban, ami ma este lesz, én ott elvégeztem-e mindent, megcsináltam-e, amit lehetett, vagy még vannak esetleg adósságaim, vagy hogy próbálja az ember függetleníteni is magát, hiszen az csak egy része a, a dolgoknak. Dénes, neked furcsa a viszonyod a díjakhoz, ha lehet ilyet mondani. Én erre nagyon egyértelmű választ tudok adni, ugyanis én nem szoktam díjakat kapni egyáltalán, tehát hogy nekem a közönség, a nézettség, ugye egy olyan műfajban Alkotom, ami egyáltalán nincs díjazva. A vigyáték, a romantikus komédia. E -e, tehát fogalmam sincs, hogy milyen díjat kap. Illetve kaptam a poligámért külföldön amerikai díjakat, kaptam ilyen kisebbeket. Örül az ember neki, de én egyáltalán nem tudom ezt a fajtát. Ilyen megerősítés például a szakmától nem kaptam. Nagy speciális műfaj ez talán. Elgondolkodik egy alkotó, hogy miért nem kap meg egy bizonyos díjat. Ezt azért kérdezem, mert előfordulóikor a szakmán belüli féltékenység vagy rivalizáció miatt is ez. Van olyan filmkritikus, aki felhagyott a saját tevékenységével, és ő maga is alkotni kezdett, mert azt mondta, hogy ő nem szeretne mindig valamibe belekötni, Már pedig a kritikák ugye erről is szólnak egy kicsit, hiszen egy kritikus szempontjai, ha vezélik, akkor mindig talál valamit, amiben beleakadhat a tollak. Noha minden teljesítmény mögött, minden munka mögött nagy energia van, és, és olyan közös munka, ami nem biztos, hogy ezt érdemli, ezt mondta ő. De hogy mit gondoltok, mennyire elfogadó, vagy megengedő eként szemlélni egy kritikát, vagy éppen egy elismerő díjat? Valójában a teljesítményt akarjuk mögötte látni, motiváló lakhat. Vagy adott esetben éppen inspirál minket egy nem megkapod díj. Én szerintem bárki elmondhatja a véleményét, és egyáltalán nem az a, tehát én nem várom el, hogy mindenki pozitívak mondja, egyáltalán nem. Tehát elég szomorú is lenne, hogyha én így gondolnám, és attól még, tehát én, én például sose szoktam használni, amit néha filmesek mondanak, hogy rengeteg ember munkája van ebben, tessék szeretni, nem, attól még lehet rossz a film. Uh -huh. De speciálisan itt a vígjáték esetében mégis azt érzem, hogy van valami bizonytalanság, vagy valami könnyebbnek tartás, tehát, hogy ez jó, ja, hát ezt olyan könnyű csinál. A vigyátékot mm -hmm. könnyű biztos összedobni egy romantikus komédiát, ami egy bizonyos szempontból szablonos műfaj, és ez így van, hiszen tudjuk, hogy mire fut ki, hogy ezt úgy biztos könnyű összerakni. Uh, nem, egyáltalán nem. Nagyon nehéz vigyátékot ír, és nagyon sokáig nem volt a magyar palettán, nagyon sokáig volt a század előn, meg a 40-es években, és aztán kikopott, és ezt újra kell tanuljuk. Nagyon nem könnyű, és ezért van egy ilyen, hát ezért ilyen kis. A könnyű műfaj az könnyű. De ezt én, ezt én elfogadom, de teszem a dolgomat, és azt látom, hogy a közönség pedig szeret. Ha eljátszanánk most egy gondolattal, hogy lehetősége van a gyerekeiteknek, a családotoknak számotokra egy díjat adni, akkor szerintetek ez milyen kategóriában történhetne? Talán nem gondoltatok még ilyenre, de most itt a lehetőség, hogy eljátszunk ezzel a gondolattal. Hát nekem folyamatosan díjakat adnak. Mm. No. A, ez, ez a, ezek a visszajelzés, az, hogy oda bújik, az, hogy megpusztja. Mm -hmm. Tehát ez szerintem élőbb, mint valami absztrakt díjat kapnék. Jancsi, a kisfiad szerinted miként lát téged? Hogyan jutalmaznak a gyerekeid? Szeretnék neki ugyanúgy megfelelni, mint a közönségnek, vagy a, a munkámban több-több kevesebb sikerrel. Nyilván, amikor rám mosolyog a kislányom, vagy a fiammal játszunk egy jót, és látom rajta, hogy ez, ez jól jó volt neki, vagy élvezte, akkor az, az nekem is nagyon-nagyon jó. Nekem, nagyon speciális nekem a, a, a vicces bácsi. Tehát, hogy nagyon vicces vagy. Tehát azt veszek észre a feleségem, hogy a humort már nagyon... Egy ilyen kis elsősorból nézi így, néha a műsort. Van a fogmosásom, amit így el szoktam túlozni, kicsit ilyen, ilyen gufi kutya, meg mindent. És akkor a feleségem behozza, hogy jaj, kezdődik a műsor! Be, a, a vécére ráülnek, és akkor így maga veszi, és akkor gyerek ilyen elsősorban, de szinte már ilyen kritikusként így, Aha, ez te jó, És látom rajta, és van, amit tényleg, hogy azt látja, hogy látom a humornak. a, Például ezt szoktam játszani, egy, az, hogy apcizok, de egy ilyen Disney-sen eltúlozva. Mm -hmm. Tehát ilyen, és elkezdem, és ő már elkezd örülni előre. Viszonyatosan csapkodott, hogy jön a hapci, és aztán hapcizom, és, és. Ja, és most már odaig jutott el, hogy ha ő a semmiből apcizik, mm -hmm. szívja magába a humornak a különböző regisztereit, és ő ezt imádom, és azzal díjaz mm -hmm. meg, a nevetésével, az, nagyon vicces, vagy nagyon szeret. Kicsit a film felé fordulva, mi a viszonyotok családon belül a filmekhez? Dénes rólad lehet tudni, hogy a francia filmek szerelmese vagy, ha lehet ilyet mondani, de ha azt nézzük, hogy ma egyre másra halljuk, hogy részint kevesebbet is kellene televíziózni a gyerekeknek, vagy a monitor előtt tölteni az időt. Másrésztről teljesen átalakulóban vannak a, ugye a televíziózás szokásai is. Mi a mi felelősségünk abban, hogy, hogy edukálni tudjunk, hogy meg tudjuk tanítani a gyerekeinknek, vagy meg tudjuk mutatni a gyerekeinknek, hogy mitől jó egy jó film, vagy milyen jó dolog is maga a film, akár azt csinálni, vagy nézni. A tartalom tekintetében hol vannak azok a korlátok, amikben mi tudjuk őket terelgetni, vagy segíteni. Valójában a mesefilmeknél kezdődik a gyerekek filmkultúrája. Mit láttok átadandó mintának, vagy mit szeretnétek esetleg ti átadni a gyerekeiteknek? Nehéz, nagyon nehéz kérdés. Szerintem is minden, minden gyakorló szülő találkozik vele. Most civilben én néznék egyébként filmeket, bár nem, nem mondom magam a film bocs, de hogy, de hogy a gyerekek még a kicsik a gyerekek, én nem tudom ki hogy oldja meg a filmnézést én úgy, hogy csökkentve van nagyon tehát Aha. hogy a tévé meg bevallom, egyetlen egy dolog miatt van van egy futballcsapat, aminek a meccsei miatt tartjuk, fizetjük a tévét, tehát igazából azt nem, nem tanulja a gyerek, hogy tévézünk, mert nem tévézünk. De persze jelen van a vizuális kultúra, tehát megnézünk laptopon, meg mindenféle módokon most már egy-egy mesét, vagy megnéz a fiam, vagy megnézünk együtt. Diavetítő, mi ilyesmivel dolgozunk otthon, de hogy ezt beosztani, hogy ne akarjon többet, hogy nyilván ömlik rá, a óvodában már, hogy elkezdik mesélni, a, elkezdik mondani nekem a mancsőrjáratot. Én nem is tudok igazából, tehát nyilván ő profi, és tanít, hogy kikicsoda és Ez nagyon komolyan, és nem, nem az a megoldás, hogy mint semmit, ilyesmit, hanem próbáljuk ugye osztani az időt, hogy mennyit nézi a kisfiam. Nyilván ebben például a rohanás, az, hogy én esténként mondjuk elmegyek otthonról, és a feleségem kettő kicsivel van otthon, az nem segíti a dolgot, mármint azt, hogy, hogy ne nézzen semmi ilyesmit. Már mondom, nem is ez a cél, de hogy okosan csinálni ezt, az is egy ilyen napi munka. Ne is érezze azt a gyerek, tudja megszólalni. Nem azért nézzük természetesen, vagy nézi, hanem mert mondjuk jó a mese. Hogyan lehet megmutatni a gyerekeknek a tévézésen keresztüli értékeket? Hogyan lehet szabályozni, és valójában tényleg keretek közé szorítani őket ma, amikor laptopon, telefonon is nézhetnek akár kont nélkül bizonyos tartalmakat. Van-e felelősségünk ebben, és hogyha van, akkor mi a mi felelősségünk ebben? Az a része nem teher nálunk, hogy majd én megmutassam neki, hál' Istennek ismerem a filmművészetet, tudom, ami gyerekként is nézhető, stb. De már ezt sokkal jobban tudjátok, mi az elején vagyunk mm. annak. Mi még semmit nem mutatunk neki, tehát nyilván Persze. sőt, elkerülünk mindent, ami, mert, mert nincs nincs értelme. nyilván látja, hogy a laptopon ott valami megy, de és azt így <gül> KB ez a reakció mm. rám. A keresztül ez nem jött, tehát egy állat mutattam <gül> a gyerek részéről. Ez mindent tudjuk, egy ilyen kikóvat szem leesett áll ez a reakcióra. De rettenetes felelősség, csak számomra ez egy örömteli felelősség lesz az edukációja. Mm. Pontosan tudom, majd hogy miket mutassak neki, de ez nagyon érdekes én, itt a film nekem, az speciálisan az életemben élet, nagyon átalakult, nekem minden volt a film. Minden, az egész életemben, mm. nézőként, a, a, az azokban való, világokban való, kibejárkálás, és furcsa módon, de már a szü gyerek születése előtt ez átalakult, és meglepődve tapasztaltam, hogy már nem valóságként kezelem, de nagyon fontos a film, nem a mm. film, a, a történet. A ja, kapaszkodók, stb., Egy mennyire fogyasztjuk. Hát megdöbbentő, hogy az emberek, én nem is értem, hogy van ennyi embereknek idejük. Mondtak, hogy este sorozatot nézzük, most azt néztük, én nem tudom. Tinédzserkorú gyerekek, meglepőt fogok most mondani, egyszerre akár képesek több sorozatot is követni vagy nézni, és ez akár a tíz sorozatot is jelenthet. Párhuzamosan. Párhuzamos. De azt értem, mert igen, de egy felnőtt, akinek gyerekei vannak, ez hogy tudja csinálni, sokan csinálják, én ezt nem, nem értem. Na mindegy, a lényeg, hogy, hogy átalakult az én életemben, és csinálom, és nem mondom magam filmra nem tudom, hogy mi, mi ez a változásnak az oka. Ahogy saját részül milyen filmeket szeretek, én a könnyed filmvígjátékokat nagyon szeretem, és azokat, amiben van valami ilyen lelki fejlődés történet. És azért szeretem a könnyed filmvígjátékokat, és most nem is kívánok egyszerűen más megnézni, mert hogy mind a magánrendelésben, mind a, a családállításokon nagyon nehéz történetekkel találkozom, és hogy ez nekem pihentető, hogy nem kell drámát nézni, nem kell családi tragédiákat nézni a tévében vagy a, vagy a moziban hogy kifejezetten én ezeket szeretem és keresem, és hogy tényleg kevés van. Kevés van? Nagyon uh -huh. kevés. Valahogy kikopnak a hollywoodi stúdióknak így a, annyira átveszi a szerepüket a yeah. szuperhős, és hatalmas költségvetésű, újabb és újra rész, hogy valahogy ez kezd kikopni. Tehát nem kiába keresel, már mindet láttad, uh -huh. nincsenek újabb jó vigyáti. Igen, főleg a lélekemelő végjáték. Uh -huh. Tehát ami nem értem. Alapvetően a Igen. Büfögünk, igen. Nem, hogy ebből kevés van. A gyerekeknél pedig nálunk, ami alapelv az, hogy amire törekszünk, hogy időben kapják meg. Uh -huh. azt az információt, és hogy mire értem azt, hogy időben, hogy ami, a, ami nem okoz nekik szorongást, és a figyelmüket nem zilálja szét. Ugyanis annyira felgyorsultak a, a filmek, illetve tartalmilag is. Én azt érzem, hogy a legtöbb mesét és gyerek animációs filmet, azt a felnőttek maguknak csinálják saját szórakoztatásra ha belenézünk akár egy tíz évvel ezelőtti rajzfilmbe meg egy mostaniba, iszonyat mekkora különbség van az intenzitásban, a gyorsaságban. Ha már a sikerességről beszéltünk, és tehetségről, az a gyerek, aki ezt az iszonyat mennyiségű ingert megkapja, hogy fog tudni beülni az iskolába, és a tanítónénit hogy tudja meghallgatni. Tehát teljesen szétlen Zilával figyelmük. És hogy ezért arra hogy még most kapjanak inkább lassabbakat. Ebben nem vagyunk teljesen következetesek, mert megnézték most a 2-t, mm. ugye 6-8 évesen, de látszik, hogy Tara a kicsi, a 6 évesnek, ez teljesen más jelentett, mint a két ével idősebb nővérének. el kellett magyarázni bizonyos dolgokat. hogy ez mi, micsoda? És nagy öröm nekem, hogy elkezdtük nézni az oromkrumpi krumpli hajamkócot, nem, a kemény kalap és mm -hmm. krumpliort, hogy az elején nagyon lassú volt nekik, tehát mondták, hogy ezt vegyük ki, ez unalmas. És hogy ahogy bele tudtak mélyedni a történetbe, utána már kérték, ugye ez na, az több részben van, nem. utána már kérték a többi részt. Nem tudom, hogy azok a gyerekek, akiket elvisznek a Cinema City-be, és megnéz ott egy, nem tudom én milyen animációs filmet, hogy az képes lenne végignézni. Kemény kalap és krumplior. Tehát, hogy ezen értem azt, hogy időben, hogy a figyelmét, és tartalmilag, hogy mit kap. Hogy az a bonyolultság, mert egyébként a Jégvárás kettőnek nek is a bonyolultsága sokkal másabb és érthetetlenebb az ő életkoruk számára, mint a jégvarás egynek. pedig pár év van a két film között. Erre nagyon-nagyon igyekszünk odafigyelni. Van egy könyv, az a cím, hogy egyszerűbb gyermekkor. Én ezt most itt megreklámoznám, mert szerintem társadalmi szinten nagyon fontos lenne, hogy az emberek ismerjék ezeket a, az alapelveket, ugyanis tényleg. A, az iskolában is rengeteget kinlódnak ezzel a tanárok, hogy figyelmi problémák vannak. És tartalmilag, meg már a ugye, kicsikorukban maja méhecskét nézték, és van az egyszerűbb változat, és utána van már ez, ami ilyen 3D-s felé közelít. Abban már azt mondom, hogy szignifikánsan minden részben volt egy szellem. Hogy fussunk, meneküljünk szellem, persze kiderült, hogy az csak egy szöcske, vagy egy nem tudom, én szarvasbogáról van szó, de, de hogy miért kell ez? Mikor amúgy is érdekelne a gyerekeket? Tehát, hogy valahogy ezeket az alapelveket igyekszünk követni. De én is, hogy miket, miket mutatsz nekik? pom Pompom? Például, vagy mi? Mi? A kicsikorban bugyó és Babóca, mm. tehát azok, amik tényleg így életkorilag úgy, úgy belefeküdtek, és ebben sem voltunk, vagy még akkor nem ismertük, mert emesi még mutattunk hupikék, törpikéket mm. egészen picikorban, vagy a nagyon kicsiknél van a gyerekdalok és mondókák. A minimaxnak van egy sorozata, az, az szerintem zseniális, abban népdalok vannak, de nagyon szellemes grafikával megcsinálva, és akkor most már ennyi idősen, hát most ez a, a Jégvarás 2-t, mm. Szilaj, tehát amik még régebbi, uh -huh. filmek és lassabbak, tehát még uh -huh. nincs benne annyi akció. Amit most a, a mozi magyar... előzetesben láttunk, azokat nem mutatnám meg, még uh -huh. semmiképpen. A műsor végéhez közeledvén, itt hallgatva benneteket, más-más korosztályú gyerekek édesapjaként, talán adja magát a kérdés, hogy itt a fenti témához kapcsolódóan is, hogy van-e kedvenc mesétek nektek. Ha igen, akkor, akkor mi az? Nem, nem jön, egy, vagy nem, tudom. Nem, jön. nem jön egyből, mert már felülírja a gyerek ha. ízlése. Aha. Tehát nekem erről... a ja, kedvenc mesétek, akkor is kérdezem. É, nem tudom, mese, de, de nekem, tehát nekem most ezt, az, ez jut eszembe, hogy a film csodálatosan énekli azt, hogy háromszor repült az korona az égbe, háromszor is szállt az mátyás szép fejére, Ugye azért is mutattuk meg neki diafilme, mm -hmm. vagy diafilmen és rajzfilmen, hogy mert nekem az egy jó emlékem volt a Mátyás király mesék, és ugyan ugyanérzékelhető ez például nálunk, ez a, amit mondasz Robert, ez a lassulás, hogy azért az egy másik tempó, mint a mostani mesék, de például megjelézte belőle a dalt, és akkor ez már... Ez már nekem úgymond elég. Nagyon, nagyon örülök neki. Én nagyon szerettem ezeket a Ludas Matyi, Bizony. meg... Tehát, Nyilván az én gyerekkoromban ezek, ezek nagyon jók voltak. Nekem a kedvenc mesé, ami eszembe jut, az az abszolút a gyerek, tehát a gyerekkorom a, a több sincs királyfi könyve, a benedekelek, az nekem nagyon erősen emlékszik, és, és az a vicces, hogy sok minden most jelen elő, hogy tehát ilyen a 35-40 éve nem érzett érzetek a meséhez való viszony, hogy emlékszem, hogy én hogy figyeltem, imádtam ezt a fajta, de kifejezetten azokat a meséket szerettem, amikor a királyfi a lányérel indul, levágja sárkány fejét, és, és aztán aztán a, ott vannak a testvérek, akkor azokat újraéleszti meg. Tehát ez abszolút ez a harcos, kardos, kalandos mese. Ez, ez, ja, valahogy a jó mint, tehát olyan jó férfias mintákat, mert nem tudom, miért jövök ezzel a férfias szöveggel, pedig bennem egyébként elvileg sokan női érzékenység egyébként, tehát érdekes, hogy ezt, ezt hozom elő, és mondom, ismétlem ez nem egy régi, arhaikus, patriarhális elképzelés, csak én bírtam ezeket, olyan jó képet mutattak, hogy olyan menni előre az életben, és olyan eltökélten a célért, és közben olyan szép női mintákat adott nekem, már akkor tetszettek a nők, hogy jaj, a király kisasszony, hogy elképzelte, és a harcok, hogy akkor ott hogy ki kell állni, szóval több sincs királyfi benedekelek. Dines voltak képek ebben a könyvben, hiszen maga a képzelőerő sokszor átsegít vennünket, mert én magam úgy emlékszem, hogy Apukám nekem csak mesélt, mesélt az ágyam szílin és nem kellettek hozzá képek, mert az, az megszületett valahogy a fejemben is. Ezek a könyvek talán ilyenek, hogy minimális képet tartalmaznak. Volt, volt benne kép, és lehet, hogy az, de hát kevés kép volt Igen. benne. Tehát ilyen tehát... tíz oldalanként egy, tehát hogy hál' Istennek nem, hát a, a fantáziának dolga volt, Igen. hál' Istennek. Igen. Robi? Nekem nincsenek emlékei megész kicsi koromból, hogy nekem milyen meséket olvastak, viszont ami nekem kedvenc mesém, az a csillagok háborúja Hát ezt vártam ezt ez A 10-11 éves mm. koromban találkoztam szerintem mm. kb. akkor lett az első rész. Mm. És, és én annyira izgultam, hogy kapjunk egyet, amikor jött a következő rész. És amikor nem kaptuk, az, az olyan nagy tragédia okay. volt, hogy párni kell pár napot, vagy nem tudom egy hetet. Vártam már, hogy valaki bemelje ezt a témát. Robi, te tudod, hogy Dénes nagy Star Wars szakértő. De, de, de, de, de Hajna hallját születésű vagy. Hát 74-es. 74-es. De igen, e tudod, az van, amit én megdöbbentem, hogy én azt hittem, hogy én ugye négy évesen láttam a csillagok háborját az Apollo moziban, ahol pont a tegnap a filmet vetítették, a seveledet, és kiderült, hogy Magyarországon 79-ben mutatták be, képzeld el. Az egy utánjátszás lehetett, tehát 81-ben láttam a csillagok háborját, de akkor az a birodalom visszavág 82-ben jött, és 84-85-84-ben volt a Jedi visszatér, Tehát lehet, hogy arra. Hát e akkor még, még fiatalabb voltam. Akkor szerintem láttatták volna? A végmoziban láttam, tehát lehet, hogy később nem, nem, nem, nem, színházján. tehát hogy idő, ezek mondom, emlékszem, 82-ben én is a Vigmoziban láttam bíró a birodam, viszont a mai napig emlékszem az egész napra, meg a hangulatra, hogy, hogy milyen körülmények között, de valóban nekem ez egy nagy, nagy élmény volt, nagy rajongója vagyok, de a régieknek, és ma már tulajdonképpen egyáltalán nem érdekel ezek az újak, és megnéztem ezt az újat, Fát. és tudtam, hogy nem fog annyira tetszeni, de nem is utáltam, csak egy kicsit olyan tétjevesztet volt az egész. Um. Jungnak a személyiségelméletét a csillagok háborúján keresztül szoktam tanítani, ugyanis van egy szakdolgozat a pszichológiai intézetben, amiben azt elemezték, mint hogyha az egy embernek a belső fejlődéséről szólna, És nagyon szépen megmutatja, és utána tudtam meg ezt mostanában, hogy Lukás, ő mielőtt megcsinálták a filmet egy, egy nagyon nagy nevű mítosz kutatóval konzultált, hogy mik a, a világ mítoszaiban a közös jegyek. És hogy talán ezért, ugye Jung, aki szintén az ő elméletét a mítoszokra és, és a különböző vallásokra és filozófiákra alapozta, valószínűleg ezért is ér össze a kettő is, hogy a, a filmet nagyon szépen bemutatja. Itt most a ugye a középső részekről van szó, tehát a Csillagok Háborúi birodalmi visszavág, Jody visszatér, az tartalmilag egy-egység. Igen. De egy nagyon, én is nagyon érdekesnek gondolom, hogy mindig ezt mondjuk, hogy tulajdonképpen a, az, hogy a, a Csillagok háborúja, vagy Star Wars, vagy akárhogy nevezzük, tényleg a mai, a globálisan a nagy népmese. Nem? A legelementárisabb leg népmese, ami generációról generációra öröklődik. Tehát nem egy egyszeri dolog, valahogy az öröklődik. És ez még lesz nagyon sokáig. De attól tartok, hogy erősségben továbbra is, a. egyébként nem jó barátaimnak, a gyerekeinek kezdte vetíteni, sorrendben korábbi részeket mutatta először, és imádják a régit. Tehát imádják a csillagok háborúját. A lassúsága ellenére, pedig mondjuk annyira negyekint az nem is lassú még, imádják azt is. Tehát egyáltalán nem érzik elavultnak vagy réginek. Tehát van egy olyan időtlensége, tényleg egyszerűen minden. Tehát igazi pszichológiai... Igen, de ha az újakat megnézed, az már horror. Tehát amikor ott mondjuk a nekint ketté vágják, leég a teste az egész, és ezt naturálisan bemutatják, tehát az egy... Nyolc évesnek. Ha most elképzeljük, hogy mi néztük volna ezt 8 évesen, az hogy hat az ember Akkor kérek tőled majd egy időpontot, mert a 8 és fél éves kisfiam nézi, és őt, nézte ezeket a filmeket vagy sorozatot, sőt, átlátja, hogy ki kivel van, mit csinál. Úgyhogy az, hogy miként észti meg egy 8 és fél éves gyerek ezt a történetet, az majd a jövő zenéje. Jancsi, te itt nagy csendben vagy Stárvoz ügyben, vagy neked meg volt ez a világ, tehát ki nem maradj ebből a témából. Meg, meg. De nem tudok uh, nem, nem, jó. Az apa mondta, kapcsán van-e valami történetetek, vagy olyan élményetek, amelyet szívesen megosztanátok a hallgatókkal? Valami, amely akár tovább öröklődött, vagy most beugrik nektek, hogy a gyerekeitek azt mondják, hogy apa mindig azt mondta, vagy nektek van ilyen élményetek apai vagy nagyapai ágról, akár hétköznapi vagy mindennapi élmény, vagy csak, akár csak egy mondat. Valahogy eszembe jutott, hogy valami rosszat csináltam gyerekkoromban, és most a boldizsár kapcsán jutott eszembe valamikor, hogy rosszat csináltam, és apa nagyon szigorú akart lenni. Szigorúan mondott valamit, és valahogy komoly akartam lenni, de kibukott bennem egy ilyen nevetés. És emlékszem, hogy ő is egy ilyen próbálta a szigorúságot, de egy mosolyogott, nem mosolyog, és mondtam, hogy ne haragudjak, vagy csak nevet a számát, nem tettek róla. És, és ez eszembe jutott, és látom, hogy. A boldizsára kapcsolatban valamit így, így uh -huh. mutattam, hogy nem, nem, ezt nem fogjuk meg a forró radiátort, nem, és valahogy valamit csinált, valamit, így, hää, és emlékszem, hogy ez ugyanez, tehát, hogy nem, nem egy nagy, nem, solyog nem solyog egy nagy, nem egy nagy, ez a nem mosolyog. Igen, nem de ez nem egy, hogy mondjam, persze. nagyon bölcs dolog, csak így emlékszem apukámból, uh -huh. és ezt, ezt most így megtapasztaltam, hogy egyszer csak így. Uh -huh. Uh -huh és próbálod visszaszorítani, maradjak olyan szigorú, nem én, én nem tudok ilyen jó kis történetet mondani a végére, nem tudok. És én annak örülök nagyon, például az életem szervezésébe, hogy a, a fiamnak, és remélem a lányomnak is, napi kapcsolata van a nagyszüleivel, és én szinte kívül is kerülök, az furcsa volt először látni, hogy a nagyapjával van időszak, hogy jobban van, mint én velem. Tehát jobb, uh -huh. jobban szereti most, hogy ilyen sarkosan fogalmazzak. És van egy külön világ, vagy a, a nagymamájával, a, most akár az én, akár a feleségem szüleivel kapcsolatban. És van ott egy nagy szülői kapcsolat, unoka nagyszülő, amit csodálattal figyelek. Uh -huh. És, és nagyon, nagyon örülök, hogy ez, ez megadatik a, a fiamnak. Nekem is megadatott, és ez, és ez nagyon jó emlékeket hoz. Teljesen más nyilván az én vidéki nagyszüleimmel való kapcsolatom, vagy volt, uh -huh. de, de, de nagyon jó nagyon jó érzés, olyanokat tanul, amiket, ah, mármint a fiam, amiket, vagyis ami tőlem nem le nem, nem lehetne. Mi ez konkrétan, jancsim például? Az akár a fizikai dolog, Aha. vagy tehát, hogy, hogy mesterkedést, a, vagy hogy mondjam, kéz, kézműves dolgokat, a, de lelkileg is. Hát olyan történetek jönnek elő, amik mondjuk rólam szólnak. De, de azt én így nem látom, vagy nem így látom. Vagy más lenne, ha te mesélnéd ezeket? Persze, Értem. persze. Hogy ez, valahogy ez jutott eszembe, hogy én ennek nagyon, ezért nagyon hálás vagyok az Istennek, hogy, hogy ez, ez van, ez a kapcsolat. Robi, neked mi ugrik be akár apai vagy nagyapai ágon? Nekem a nagypapák viszonylag kevéssé voltak jelen az életemben. Most már, hogy így ezzel foglalkoztam, így többet tudok róluk, az anyai nagypapám egész pár éves volt, amikor meghalt, de úgy, úgy most már sokat tudok az ő történetéről. Az apai nagypapám ő meg hát ilyen nagy vagány csavargó volt, úgyhogy jött-jött hozzánk, és, és jó fej volt, és szerettem, de nem tudnék vele különösebb történetet. Talán egy emlékem van, hogy sötét bekimentem a lépcsőházba, és akkor egyszer csak hallottam egy ilyen hangot, hogy brum-brum. <gül> és ő volt úgy tényleg egy ilyen nagy mackós ember. Volt apukámnak voltak szokásai, amelyik volt olyan, amelyiket szívesen viszek <gül> <gül> tovább, volt amelyiket nem, de felfedezem magamon egyébként. Most egy mondat jut eszembe, hogy ezt kérdezted. Mikor féltem, akkor azt mondta, hogy ne félj, amíg engem lát. Aha. És akkor már talán, mintha ezt én így kimondtam volna a az én gyerekemnek és uh -huh. ezt a dolgot. Köszönöm szépen a mai beszélgetést. Nagyon-nagyon sok érdekes dologról, témáról beszélgettünk. A hétköznapi dolgokról, kicsit szakmáról is. Az, hogy a Star Wars és Mici is bekerült ebbe az adásba, ez külön videlmát tette szerintem ezt a mai beszélgetést. Köszönöm szépen a vendégeknek, hogy itt voltak köztünk. Köszönöm szépen a hallgatóknak a figyelmet. Minden vasárnap 11 órakor az FM90 Campus Rádió frekvenciáin az apamonta.hu című műsort hallgathatják. Ha valaki szeretné meghallgatni vagy visszahallgatni az előző adások beszélgetéseit, akkor az apamonta.hu című weboldalon megteheti, tartsadnak továbbra is velünk, tartsatok továbbra is velünk, és hallgassátok, hallgassák az FM90 Campus Rádió műsorait. A viszont hallást a kedves hallgatóinknak, vendégeinknek pedig. Nagyon kellemes további napot kívánok! Köszönjük szépen! szépen. Köszönjük, szépen. Ez volt az Apamontaponkú, az FM90 Campus Rádió őkritikus, őszinte férfias magazinja. Találkozunk jövő héten is, ugyanekkor ugyanígy!